I arriba el torn del disc, en d'aquest mini espai en el qual els artistes ens parlen de les seves pròpies cançons o cançons que per ells signifiquen moltíssim. Avui volem descobrir de vell nou amb una artista que ens aporta una cançó anomenada Desplegar-se. D'on surt aquesta cançó? Quin és el seu projecte? Doncs això ens explicarà la Magalí Saré, que últimament ens ha conduït molt bona música, sigui al costat de gent com com, per exemple, amb els seus darrers àlbums amb Manel Fortià o també en Sebastià Gris i també en solitari. Des d'aquest disc amb en Manel Fortià ha nomenatFunkky Núvols, una cançó anomenada desplegar-se d'aquesta cantant multiinstrumentista i compositora nascuda a Barcelona l'any 1991. Ens explica en què consisteix aquesta cançó nomenada desplegar-se? Bueno, desplegar-se, a diferència de Venera Lila que va ser un encàrrec i que, ostres, em va agradar molt i ja me'l vaig fer veu pel meu repertori doncs esplegar-se va ser com com la primera vegada que, que musicàvem un poema jo um, i a més a més coneixent, coneixent la, la Sònia Moya uh, que la vaig conèixer en, un, en una espècie de festival que es fa a Jose de Cadí i, i va ser molt guai que ella m'expliqués i em llegís els seus poemes llavors jo musicar-lo era com un, no sé, com, tenia tot el sentit no? eh, per mi I, i el que explica ella en aquest poema és, és el naixement de la seva filla crec Pleca, plec Pleca, plec, plan Pleca, plec, plan que li navega cap al sol i l'empeny la claror que s'endevina llunyana i a puja persianes per rebre l'ofred. La beh ya ne -sha. Planxa amb muros en vent,'ta i el teixit d'n cos El teixit unn cos que en lí vela Cap al sol, El sol, cap en sol El sol, cap al sol. I llampen la claro casam de vin allunyana i a puja per cianes per rebre l'ofre Així ens presentava i així ens ha conduït la Magalí Seré juntament amb Manel Fortià, aquesta peça anomenada Desplegar-se. I ho ha fet altra vegada aquí, a través del nostre espai Mini espai d'aquesta sintonia Que porta el nom del de disc La Magalí ens ha parlat de Desplegar-se Una de les peces que home Podria trobar si busca amb el disc Conjunt de Magalí Saré i Manel Fortià Amb clares influències del món del jazz Anomenat Funk i Núvols Així ha continuat la bona música A través d'aquesta emissora Música